komna till Radio Escape. Er frekvens, rakt in i fantasin. Jag som pratar heter Danny Arling. Och med mig har jag vår utomjordiska närvaro, Pavo Hemmingsson. Hallå där Danny, nu är det dags igen. Ja, nu sitter vi här och är redo att kasta oss ut i världsrymden och uppleva både det ena och det andra. Och... Um... Det har ju faktiskt varit en intressant upplevelse den här veckan. Mm. Ja, det brukar ju faktiskt vara när vi ger oss ut i, i rymden. Vi har ju en tendens att göra det relativt ofta, verkar det som. Och eh, den här gången har det ju varit ett betydligt mer uppsjåsat eh, spektakel som vi eh, har ställt ställts för Som eh, det har talats om långt innan det ens var dags för premiären. Det har ju varit en film av... Eh, ...episka mått som man inte riktigt har vetat vad man ska tycka om här. Ja, tyvärr måste jag säga... ...för är det någonting som jag tycker är extremt avtändande när det gäller en film... ...det är alldeles för mycket hype. Och jag vet att det är någonting som du och jag har pratat om tidigare... ...men det här är ett så ypperligt exempel på vad som händer om man tjatar om någonting... ...alldeles för länge och alldeles för mycket... för jag tappar fullständigt intresset för det. Jag får bara känslan av att det är, det är ingen film i världen som kommer att kunna leva upp till all den här uppståndelsen. Och det enda som kommer att hända är att jag går och ser den och att jag är besviken efteråt. Så att, ja, jag sitter hellre och väntar ett tag och ser på den när den har svalnat lite grann. Och man kan titta på den som, ja, den filmen det faktiskt är. Mm. Men jag måste erkänna att det, det känns lite som en förlust den här gången för mycket av den här hypen var ju inte helt obefogad om vi säger så. Det är ju en väldigt speciell film vi har tittat på och den hade ju faktiskt väldigt mycket att komma med. Och faktum är att det hade varit väldigt roligt att se den här på bioduken även om en rejäl tv-skärm också var riktigt imponerande. Ja, det kan ställa till det lite grann när det ska pratas allt för mycket om en film. Det, det kan lätt få motsatt effekt så att säga. Jag eh, ställde mig ganska negativ inför den här filmen på, delvis på grund av det att eh, det bara var för mycket tjafs helt enkelt. Och ja, utan att man egentligen visste någonting om filmen så skulle det... Eh, hypas och pratas om det här. Och ja, det, jag förstår inte riktigt, riktigt meningen med att göra på det här viset. Och ja, alla dessa diskussioner och spekulationer, det är jag inte intresserad av för fem öre, så därför slog jag väldigt snabbt dövöra till och ja, därför tror jag jag lite såg bortom den här filmen det var sånt eh, stort intresse för eh, den här rollen att ja, varför ska jag bemöra mig, alla andra går och ser den i alla fall, jag kan vänta tills det det har lugnat ner sig lite grann, så eh, ja på den vägen är det och ja det tog lite tid innan jag också tog mig tag i den här men nu var det äntligen dags känner väl både du och jag för vi, ja vi har ju ett visst intresse för det här med Rymdfärder och science fiction och den här typen av film som kanske tar genren lite mer på allvar så att säga. Det är väldigt intressant att läsa om den här filmen och se vad de, ja, studerade för att få ordentliga fakta och vilka de pratade med för att få så mycket vetenskaplig rådgivning som möjligt för att de skulle ha en solid grund att stå på. Och det är ju alltid imponerande när någon är villig att lägga ner extremt mycket energi och resurser på bara den saken. Det gör ju att allting känns så mycket mer genomarbetat i den faktiska produkten. Sen är jag ju helt för att man kan spekulera och science fiction handlar lika mycket om galna idéer som det handlar om faktisk vetenskap. Men när man balanserar de två båda så brukar resultatet bli mycket intressantare och vi har ju en del filmer som verkligen lyfter taket på science fiction. Och jag undrar om inte den här filmen är en av dem som i framtiden kommer att ses som en modern klassiker... ...just därför att av många av de science-fiction-filmer som produceras idag... ...så är ju den här sannoliken i toppskiktet. Ja, det, det som du säger, det är för det första väldigt genomtänkt från början till slut. Man har vetat ungefär var den här berättelsen ska ta vägen om man har lyckats implementera- vetenskapliga teorier- i den här berättelsen- för att grunda den- och få den att kännas- ja, riktigt verklig och- ja, måste jag väl säga- att det, det är ändå när man tar- vetenskapen blandat med- det fiktiva och, och ruskar om- ordentligt. Om man gör det väl- så kan det bli så spännande- att se på här att ta- våra nuvarande- rumteorier och- bygga sin egen saga och sina egna teorier ut efter det. det, det tycker jag är väldigt lockande och det har vi verkligen fått uppleva i den här filmen. Tyvärr är det ju ofta så när det gäller amerikansk science fiction att det är, det är antingen väldigt, väldigt, väldigt mycket yta och lite substans eller så är det väldigt mycket substans och väldigt lite yta och... Den här filmen lyckas att sammanföra de här två och ge ett slutresultat som är en väldigt givande hybrid utav de två. Det mm. finns ett innehåll här, det finns en substans här, det finns väldigt mycket vacker yta i den här filmen men det finns också en mänsklighet som jag kan tycka saknas i många filmer idag därför att den handlar om människor i en väldigt, väldigt svår situation där lösningen på problemet ligger bortom stjärnorna och det är ett sista desperat försök att ja, försöka rädda hela mänskligheten som gör att ett fåtal tar sig ut i det mörka kosmoset och eh, trotsar alla farorna som väntar därute och med en sådan premiss så kan det ju verkligen gå åt två olika håll det kan bli jätteustigt eller det kan bli överallvarligt men här lyckas man faktiskt uppnå en balans som jag inte riktigt hade väntat Ja, nej, det hade väl inte egentligen jag heller här. Jag befarade ju att det skulle vara mer av det typiska amerikanska science fiction greppet i den här filmen. Att det skulle vara mycket yta, mycket, mycket effekta. Att det, det skulle vara den typen av film. Speciellt med tanke på regissören här och att jag har upplevt hans senare filmer till att vara lite grann av, av det hållet. Att det, det bara är visuell orgasm i stort sett. Och att själva historien har... Jag har inte riktigt kunnat ta mig an och uppskatta riktigt det lilla som fanns där. Men alltså när man väl sätter sig ner här och börjar uppleva den här filmen så står det väldigt snabbt klart att det är ju inte den typen av film man får uppleva. Det här är så extremt jordnära. Och alltså ju längre ut i rymden man far. Desto mer ja, försöker man knyta an till eh, just oss som, eh, som ras i stort sett. Vad det är som driver oss. Och ja jag tyckte det här var så spännande och ett fräscht grepp och använda på den här typen av film. Ja, mänskligheten är ju verkligen i fokus här och är genom hela historien. För annars så brukar det också vara ganska typiskt i filmer av det här slaget att man någonstans glömmer bort vad det var man började och man uppfinner nya mål eller nya saker att titta närmare på under historiens lopp. Men... Den här börjar i det mänskliga, den lever kvar i det mänskliga och den slutar också i det mänskliga. Vad är det som driver oss, vad är det som gör oss till människor och till vilka längder är vi beredda att gå innan vi slutar att vara människor egentligen? Och det är väldigt intressanta och filosofiska tankar som tas upp i den här filmen och jag uppskattar när det finns den typen utav substans men det känns inte så överdrivet tungt att man inte orkar ta sig igenom det. För det är ju också annars risken när man ska ta upp väldigt stora och tunga ämnen. Att man känner som att man har fått en 10 kilos vikt på sina axlar när man går ifrån tv-soffan. Ja, men lite predikande blir det alltid genom den här filmen tycker jag. Men ja, det, det kunde vara betydligt värre här. Det, det är någonting som ja, jag, jag klarar av att, att överleva. Det som sägs är ju ändå intressant även om, om det ibland känns i alla fall för mig som att jag får den här tunga släggan på mig med, med tydligt budskap om vad det är det hela handlar om. Jag kan svälja det faktiskt, jag kan ta den där smällen och ändå tycka att jag får ut någonting av det hela. Ja, när de börjar ta upp och prata om kärlek som någonting som krossar alla dimensioner och är starkare än alla naturlagar och så vidare och så vidare, då kände jag ju också ett visst, nej, sluta, den här filmen artade sig så bra, låt inte det här bli det stora elementet för historien. Och tyvärr så blir det ju ganska stort men å andra sidan det har sina sektioner där det är aktuellt i filmen. Resten av tiden spenderas ju ja lite mer seriös om man säger så och det gör att jag kan ju stå ut med det när det dyker upp, det är en amerikansk film trots allt, det, det här kommer vi nog aldrig att komma ifrån för det står nog i någon filmlag någonstans att gör en amerikan en science fiction film, då måste kärleken är större än allt annat vara med någonstans <laughs> ja det finns nog undantag där också men ja det verkar nästan sitta i generna där borta men ja, det, det är så de, de ser på saker och ting i alla fall. Och ja, det må så vara. Det finns eh, bra saker att hämta i den typen av filmer också. Vilket ju eh, dagens film nog är ett exempel på. Det är den ju verkligen. Och jag är så positivt överraskad faktiskt. Sen finns det en hel del att diskutera här. Och jag misstänker att det är en diskussion som kan bli... Extremt lång om vi skulle gå igenom allting som för sig går i den här historien. Så det kommer vi ju naturligtvis inte att göra. Vi vill ju inte heller spoila alldeles för mycket av den heller för det finns ju en hel del överraskningar i den här historien som jag åtminstone inte såg komma och det var väldigt fascinerande att uppleva den här historien helt utan att ha någon förutfattad mening, helt utan att veta någonting som skulle hända med de här rollfigurerna och jag tycker faktiskt att det är nog den bästa upplevelsen att få ut av den här filmen. Att vi kanske pratar lite om början, absolut, för de flesta känner väl till att det är en resa ut i rymden och väldigt mycket vilar på deras axlar och så vidare. Men bortom det ska vi nog faktiskt inte gå. Eh, nej, det går ju inte att snacka om... Eh så väldigt mycket sen utan att man ger sig in i saker som ja, totalt förstör filmupplevelsen så eh, vi håller oss nog så, så jordnära i vår diskussion här också för när man så fort man ger sig ut i rymden så händer det saker som vi nog inte borde snacka om nej men det händer ju en hel del på jorden och runt jorden också så att vi har nog tillräckligt att prata om ändå. Och ja, som sagt, vi ska försöka att inte dra det alldeles för långt. Men det är väl hög tid att vi faktiskt tar en lite närmare titt på vad är det egentligen vi har tittat på till idag? Jo, vi har ju sett på Interstellar från 2014 i regi av Christopher Nolan och med manus av Jonathan och Christopher Nolan. Och den här filmen ska jag ha extremt många inspirationskällor. När jag gjorde lite efterforskningar så läste jag att de naturligtvis hade tittat på 2001. De hade tittat på Avatar, de hade tittat på Alien, de hade tittat på Star Wars och en hel del andra rullar. Och det gjorde ju mig lite extra intresserad för många av de filmerna handlar ju om det praktiska. Och det mänskliga och att leva i ja, väldigt trånga och hjälplösa miljöer och att utsättas för element som man inte alltid är herra över och så vidare och så vidare. Så det var ju en väldigt intressant filmlista. Det var väldigt intressant att läsa om alla kurser de hade läst och alla vetenskapsmän som var inblandade. Så eh, jag är inte förvånad över att manuset kändes så tungt men ändå tillräckligt lättsmält för att man ska orka ta sig igenom det. För eh, det hade lätt blivit för mycket men här hålls det ändå på en ganska saklig nivå. Kanske för att huvudrollen är ingenjör och inte vetenskapsman så han vill att de eh, håller nivån hyfsat lagom så att han också ska hänga med i allt eh, nummersvammel och liknande. För eh, det är en väldigt saklig herre vi ska lära känna idag. Ja det vill jag ju verkligen lova. Ja det är nog mycket hans förtjänst för eh, ja det, det går inte att babbla allt för mycket vetenskapsdrabbel i hans öron utan att han... Eh, koppla bort så att säga. Han, han behöver ha det kort och koncist och eh, precis det som behövs i nuläget. och det är, det är lite så vi får teorierna matade till oss här. Det är ju genom eh, diskussionerna med vår huvudroll här. och eh, Jag tycker alltså att de har gjort det här riktigt föredömligt. Just sättet som de matar oss med eh, de här teorierna om eh, rymden, hur svarta hål fungerar, hur maskhål fungerar, eh, gravitationen. Och, ja, det är mycket så här som egentligen borde vara extremt tungt men som de har lyckats skala av och få och kännas lättillgängligt. Eh, utan att, att det känns som att man, man sitter på en föreläsning om det hela. Utan att ja, man blir underhållen och, eh, och undervisad samtidigt. Sen ska man ju ändå ta allt som nämns här med en enorm nypa salt för mm. naturligtvis har man ju tagit sig en hel del frihet om hur vissa saker presenteras och det handlar mer om att skapa en intressant berättelse istället för att vara i med sina vetenskapliga uppgifter och där kan jag vara helt ensam med filmmakarna att när man ska skapa en intressant berättelse då måste man få ta sig friheter- annars så skulle det inte bli en intressant berättelse. Men å andra sidan- ju närmare man kan hålla sig till sanningen- desto mer jordnära känns det, desto mer äkta känns det. Och det har balanserats på ett sätt- som känns enormt tillfredsställande här. Sen har den här filmen sina- metafysiska situationer- där det händer saker- där man verkligen kan undra vad de tänkte- eller rökte när de hittade på det- men där kan jag säga att de har varit tydligt inspirerade utav 2001 som den här filmen liknar. På flera sätt än ett om vi säger så. Men samtidigt så är det inte en direkt upprepning eller så utan det är vissa nyckelelement som är detsamma. Men förutsättningarna är annorlunda. Synen på människor och hur de interagerar är väldigt annorlunda. Och manuset är extremt annorlunda också. Jag kan helt klart se att 2001 är den stora klassikern av de här två med tyngst innehåll och med mest epokgörande visuella effekter och så vidare och så vidare. Men jag kan ändå påstå att jag, om jag skulle behöva välja, hellre hade satt mig och tittat på Interstellar en gång till för den var tillräckligt lättsmält samtidigt som den har lånat estetiska element som är direkt lyfta mer eller mindre från 2001. Ja men visst, det, det är ju naturligtvis nästan omöjligt att eh, göra den här typen av film utan att blicka tillbaka lite grann på den här storheten som 2001 är. Det här är ju ja, inte bara en klassiker, det här är en stilbildande film som de har blickat tillbaka till. Det är ju ett stort Konstverk i, i filmhistorien, mm. så naturligtvis och färgade av sig. Och ja, det är väl inte utan att eh, Bröderna Nollen har eh, lyft lite saker från den filmen och anammat i sin egen, både estetiskt och eh, berättarmässigt och allt möjligt. Så ja, det finns ju lite sådant att hämta. Eh, genom hela filmen faktiskt men definitivt eh, mot slutet till ja. Och det är någonting som vi inte kommer att gå in och diskutera tyvärr. Det, det finns mycket att säga och vi har en hel del teorier bägge två men eh, som sagt vi, vi vill inte avslöja för mycket. Vi vill inte skada någonting utan eh, det är en del av diskussionen vi helt enkelt undviker den här gången. Så vi ber om ursäkt för det. Men eh, det är kanske högtid att vi faktiskt tar en titt på vad inte Interstellar faktiskt handlar om. Ja, det är ju verkligen på tiden nu. Och så här är det. Mänskligheten håller på att gå under. Klimatförändringar gör allt svårare att odla mat och i en allt snabbare takt försvinner vår möjlighet att överleva. Det finns inte längre något hopp för ett fortsatt liv på jorden. Den före detta ingenjören och piloten Cooper har sadlat om till bunde och tillsammans med hans familj gör det allt vad det kan för att odla fram det som fortfarande tillåts växa i den fientliga miljön. Cooper ges möjligheten att ge mänskligheten ett nytt hopp. Den enda möjliga räddningen ligger nämligen bortom ett maskhål dit flera rekogniseringsfarkoster har sänds för att utvärdera möjliga planeter. Cooper erbjuds en plats på skeppet som ska insamla alla data och förhoppningsvis sedan återvända för att ta mänskligheten till deras nya hem. Detta innebär dock att Cooper måste överge sina barn och eventuellt aldrig få se dem igen. Detta är ett hjärtekrossande beslut men Cooper vet att det här är hans bästa chans att rädda hans familjs framtid. Cooper bestämmer sig för att ge sig av. Genom maskhålet. Till en fjärran galax för att försöka finna vägen till vår fortsatta existens. Och jag måste säga att jag är väldigt glad att man grundade den här filmen i den här familjen för vi får en väldigt tydlig anknytningspunkt till både tiden, omständigheterna, mm. livet och allt som står på spel för vi ser ju allt utifrån främst då pappa Coopers ögon men även från barnen och svärfadern. För det är ju inte världens enklaste liv man lever nu under de här väldigt drastiska förändringarna och de här väldigt snåla matresurserna. Det, det färgar ju allas liv och det färgar ju alla omständigheter och det märks att mänskligheten på många sätt och vis har tagit ett litet steg tillbaka bara därför att det finns inte mat, det finns inte resurser och det finns inte möjligheten att leva det livet som vi är vana vid. Utan man har fått ja, hålla sig till godo med vad som finns helt enkelt. Och det gör ju att man känner än mer för familjen Cooper som verkligen vill leva livet till fullo även om de inser att det här är väldigt bistra tider och vi vill hjälpa folk så gott vi kan. Och utifrån det så måste jag säga att den här filmen utvecklas väldigt bra. Med den jordningen så kan vi kastas hur långt ut i världsrymden som helst. Vi, vi har fortfarande det här tydliga ankaret kvar i den världen som de lämnar. Jag skulle nästan vilja säga att man grundade allt för väl i, i början för jag vill inte lämna jorden. När de väljer sig ut i, i rymden så nej kan vi inte stanna kvar för de har skapat en sån underbar intressant värld nere på jorden som jag vill utforska mer. Det här kändes hur intressant som helst att se den här postapokalyptiska världen på ett sätt som jag inte har sett tidigare med en mänsklighet som jag har eh, accepterat. Eh, sin tillvaro i stort sett i en miljö som håller på att eh, ta död på dem men likväl så anpassar de sig så gott de kan de eh, försöker leva sina liv som de alltid har gjort och ignorerar problemen och samtidigt så byggs det upp allt mer och mer hot omkring dem det blir allt mer omöjligt för dem att, att överleva, alltså just den mänskliga kampen och fortsätta existera som är i, i Interstellars början här på planeten jorden. Den är helt fantastisk. Jag, jag blev trollbunden av de här inledande sekvenserna. Och jag, jag, jag blev faktiskt nästan bedrövad när Cooper väl gav sig iväg i rymdskeppet. För jag ville verkligen vara kvar. Samtidigt är det någonting jag kan uppskatta enormt mycket av en välskriven historia. Att man gör det grundläggande arbetet så bra att det känns som en egen historia och man kan berätta en helt egen historia bara där. Mm. Men ifrån det så kastas vi sedan ut i någonting ännu större. Det, det känns bara så genomtänkt och välgjort och jag förstår precis vad du menar. Jag hade också velat se mer av livet här och hur man väljer att lösa det och vilka förutsättningar man upptäcker och vilka man förlorar och så vidare och så vidare. Men som språngbräda till resten av historien här måste jag säga att det fungerar magnifikt Förutom då som du säger att man, man blir ju sugen på att veta mer och man hade gärna stannat kvar men å andra sidan då hade vi missat ett väldigt intressant rymdäventyr också så vi får väl se det för vad det är. Två väldigt bra historier där den ena får dominera den andra lite grann. Mm. Ja men visst och det är ju en sån naturlig utveckling ändå på historien här när de väl ger sig ut för allt vi har sett tidigare, det har ju verkligen vikt för vad som händer sedan. Man kopplar hela tiden tillbaka till personer, händelser och annat som skedde i den här inledningssekvensen och man har ju dessutom fått en så bra förståelse för på vilken plats som människorna bor just nu, vad de är försatta i för situation och framförallt vad det är för människor som ger sig ut i rymden vad som driver dem och hur de, ja, hur de fungerar vad de tänker och allting är glasklart när de ger sig upp där och då börjar det ju verkligen bli mer vetenskapligt så att säga och det blir fråga om en helt annan film och de sätts ju verkligen på prov här så att det är definitivt behövligt med den långa sekvensen det var helt underbart att få uppleva den och den utvecklas till någonting som känns som att de har verkligen fått nytta av den eh, bastanta grund de har byggt åt sig själva här mm. att eh, bara ge sig ut direkt utan att förankra sig själva på det viset som de har gjort här, det hade varit är omöjligt att följa filmen överhuvudtaget. Så det, jag förstår verkligen varför de har bemödat sig att tagit gott om tid med att etablera världen och personerna innan man ger sig ut. För annars hade det absolut inte fungerat. Man knyter så mycket nära band mellan Cooper och hans familj. Och att precis allting som händer har en direkt anknytning till dem. Men sedan har vi allting runt omkring där också som figurerar. Kanske lite mer i, i bakgrunden- men där har vi de här stora eh, tematiska greppen- om eh, mänsklighetens fortsatta överlevnad- och även de mindre rollernas personliga strävan, mål och eh, längtan. Mm. och ja Här har vi så mycket att ta oss an egentligen. Det finns så många personer att snacka om här också. Men eh, vi, vi får ju koncentrera oss lite grann som filmen gör- –i den familjen som vi får lära känna, för där, där är ju verkligen kärnan i den här historien. Så är det ju, för skulle vi ta upp alla som figurerar i den här filmen, då hade vi hållit på ganska länge. Det hade blivit ett par timmar långt det här avsnittet och jag vet inte om vi hade orkat med det faktiskt– utan vi fokuserar på en liten grupp som är väldigt relevanta både i inledningen av filmen och i resten av den också naturligtvis. Men viktigast av dem alla och den centrala figuren på många sätt och vis det är ju Joseph Joe Cooper. Det vill säga den här ingenjören och piloten som har blivit bunde men som ändå längtar lite efter äventyret och ändå vill upp och flyga om inte med ett rymdskepp så åtminstone med ett flygplan men han har ju på många sätt och vis accepterat att han är bunden nu därför att en bund är vad som behövs men när det genom en slump, tror de åtminstone hust hust herkel herkel det sig så att han råkar springa på NASA och det visar sig att de inte hade haft något emot att ha en riktigt duktig pilot med sig så är det ju väldigt svårt för honom att inte vilja söka sig ut i världsrymden. Men han är ju samtidigt också en väldigt hängiven familjefar och han älskar ju verkligen sina barn och det är den slitningen som blir hans största motivator genom hela den här historien. Han vill ge sig av ut, han vill hjälpa mänskligheten på det här sättet men om det är någonting som är viktigt för honom så är det att han ska kunna återvända hem till sin familj igen. Ja, det är ju mycket med, med Cooper här faktiskt. För han är ju den här inbitna ingenjören- med de här högt flygande drömmarna- som ja jag skulle vilja säga aldrig har släppt taget om, om sitt forna liv. Han vantrivs något enormt och var bonde. Han eh, har inte här att göra överhuvudtaget, känns det som. Han bara eh, blickar uppåt och vill upp där igen. Han vill ta sig an... Sitt liv som man gjorde förr i tiden då han kände att han, han verkligen gjorde någonting där hans kunskaper var någonting man kunde dra nytta av. Han verkligen fick pressa sig själv till att förverkliga sina drömmar. Nu är det helt omöjligt. Nu är allting nedlagt i stort sett och kvar är bara att producera tillräckligt mycket mat för att få mänskligheten och fortsätta att fortsätta och gå vidare ett litet tag till i alla fall. Där är Cooper placerad och han är inte nöjd över sin egen lott i livet just nu. Men däremot är han ju så nöjd med familjen. Han är verkligen en familjefar som älskar sina barn mer än någonting annat. Och det är det som driver honom att fortsätta med det liv han håller på med just nu. Och fortsätta att odla majs trots att han avskydde det är familjen som är nummer ett här men eh, när han sen ges möjligheten att, att flyga upp i, i rymden och ta sig an det här stora stora äventyret så är han ju inte sen att tacka ja och jag tror inte att det är enbart för mänsklighetens överlevnad här och att det är endast Goda tankar här så att säga. Det är nog mycket själviskhet här också. Att han känner att äntligen får jag göra det jag vill göra. Jag får hoppa upp på sadeln igen och göra det jag har drömt om så länge. Det är nog mycket av sådana känslor i Cooper där också. Men samtidigt så håller det på att slita honom i stycken för att han måste lämna eh, dotter och son bakom sig- och ja, det, det håller verkligen på att slita honom helt totalt mitt i ty. För även om hans son Tom har accepterat och, och förstår vad han eh, vill uppnå med att åka ut i rymden här. Så är det ju en annan femma när det gäller hans lilla dotter Murph som absolut avskyr honom för att han ens kan tänka på och lämna familjen och eh, åka iväg på det här uppdraget som kan kosta honom livet och de skildes ju åt som ovänner hennes inspelade meddelanden till hennes pappa det är, ja det, det verkar i bröstet när man får uppleva det, det här och det ser man verkligen i Cooper också att eh, det håller på att ta koll på honom där Samtidigt är han så enormt professionell att han lyckas hålla det inom sig och lyckas hålla fasaden uppe därför att han har ju trots allt ett uppdrag och det är ett extremt viktigt uppdrag så att han kan inte bara överge det och åka iväg hem men man märker ju hela tiden att han har ju motivationen att så fort vi är färdiga då vänder jag skutan hemåt för jag vill till min familj, jag har redan förspilt så mycket tid särskilt med tanke på omständigheterna som ledde till att tiden rörde sig annorlunda för dem och för oss så ja, jag måste säga att jag är väldigt förtjust i Joseph Joe Cooper som karaktär han är långt ifrån perfekt. Han kan vara lite för amerikansk ibland om vi säger så. Men med det sagt så är jag väldigt svag för den här mannen. Han är extremt mänsklig samtidigt som han är extremt intelligent och extremt framåtdriven och har en otroligt stark moralisk kompass även om han kanske fiblar lite med reglerna ibland om han tycker att det är det rätta att göra. Och jag måste säga att Matthew McConaughey gör ett strålande jobb med den här rollen. Mm. Jag var lite osäker när jag såg honom precis i början och tänkte kommer det här att bli alldeles för mycket cowboy över det hela? Men ju mer jag tittade desto mer blev jag förälskad i den här rollfiguren. Och det höll ända fram till eftertexterna. Ja, det är ju lite, lite cowboy över Cooper här. Men ja, jag håller med dig. Det är en sån härlig rollfigur och... Den är ja, så mångbottnad skulle jag vilja säga. Det är så mycket som de har tryckt in i eh, den här rollfiguren. Och han är så väldigt bra porträtterad av Matthew McConaughey här. Han säljer verkligen eh, Cooper. Man förstår exakt vad han tycker och känner. Han har sån utstrålning i, i den här rollen. Han eh, får verkligen fram känslorna. Och den emotionella kärnan i den här karaktären, ja det är, det är föredömligt gjort här och det här är väl så pass bra som jag faktiskt har sett Matthew McConaughey i en film tidigare. Ja, och vi ska väl säga som så att skådespeleri så ligger ju nivån extremt hög i interstellar. Jag kan inte säga att det är någon som inte presterar i hög form här. Sen är det ju vissa skådespeleri som man kan föredra mer än andra. Men att säga att det är dåliga skådespelare här, det är en enorm lögn för. Det är gediget och det är riktigt häpnadsväckande många gånger. Mm. Och jag måste säga att Matthew McConaughey är en av de absolut starkaste prestationerna i den här filmen, men han är ju inte ensam med det. En annan som också presterar väldigt bra är ju Jessica Chastain och Mackenzie Foy som båda två spelar Murphy Murph Cooper, det vill säga Coopers dotter. Och vi ser ju henne genom ett par tidsåldrar eftersom att tiden har rört sig annorlunda på jorden jämfört med skeppet och... Um Ja, hon är ju inte världens lyckligaste kvinna, den här lilla tjejen. Hon börjar ju väldigt glad och lycklig men så fort pappa reser från planeten så blir hon ju väldigt bitter och det håller ju i sig genom hela historien. Mm. Hon känner ju sig sviken på så många sätt att hon inte riktigt kan uttrycka vad hon känner för sin pappa utan att bli riktigt frustrerad och irriterad men samtidigt så finns det ju ändå ett glimmer av kärlek där och det kommer ju att bli väldigt viktigt att deras relation någonstans trots allt är intakt även om det är en väldigt bitter sådan just nu. Ja vad ska man säga Murph och eh, pappa Cooper de, de har ju utvecklat ett väldigt speciellt band mellan varandra det är ju verkligen pappas flicka det här de, de har eh, liknande sätt att se på saker och ting de har samma vetenskapliga intresse och de, ja, de, de är i stort sett eh, samma person här och eh, när det här bandet brister, när Cooper måste åka iväg för att rädda mänskligheten så krossar det verkligen Murphs lilla hjärta och Oh, det, är, det är hemskt att se även om man totalt förstår hur, hur Murph måste känna och bli lämnad ensam i stort sett i den här världen medan eh, pappa ber sig ut på, på det här extremt farofyllda uppdraget. och eh, man, eh, man känner verkligen smärtan och sorgen i den här rollfiguren. Hon som har varit så... Glad uppsluppen och småbusig i de unga åren blir ju verkligen en bitter, bitter kvinna när hon växer upp och hyser ett riktigt ag mot hennes far. Men som du säger, det finns ju någonting kvar. Det bandet som fanns mellan de båda, det har inte brustit helt och hållet. Det finns... En koppling mellan dem kvar, och det är det som hade ja, den senare hälften av, av filmen i stort sett kommer att anspela på sen. Vi kan ju också nämna att Mörf råkar ju ut för ett litet fenomen mer eller mindre som är knutet till slutet av filmen Host, Hust Harkel, Harkel. Men vi måste ju nämna det eftersom att det blir ja, lite av en motor för historien för det börjar ju spöka i hennes eh, sängkammare och det ramlar ner böcker från hyllorna och eh, dammet som faller i rummet hamnar ju i olika mönster och så vidare och... Det är inte helt utan en anledning som det händer och det kommer ju få både konsekvenser för familjen i nutid men också i framtid. Och jag var lite skeptisk först till hur de löste det där för jag tänkte att varför ska de ha med övernaturliga ting i en film som ska vara så jordad i vetenskap? Och så visade det sig att... Med den logiken som de väljer att använda mot slutet så var det ganska förklarligt men samtidigt så är det väldigt, väldigt mycket science fiction på fantasinivå här. Ja lite kryssat är det väl här i, i, i hur de knyter an det här i, i filmen senare i hälft men här ser man ju också äventyrslustan i både Cooper och Murph när de ska undersöka vad det är som händer i hennes rum här. Och hur de sen ber sig ut på sitt lilla äventyr tillsammans för att luska ut vad i hela friden det är som pågår och varför det är någon som försöker meddela något till dem där. Samtidigt får man också se hennes sinne arbeta för hon kommer ju att få en väldigt betydande roll på det vetenskapliga planet när hon är lite äldre och vi kan ju redan se spår av det när hon är barn så det är ett väldigt bra sätt att etablera att hon är logiskt tänkande, att hon är bra på att se mönster och är bra på att räkna ut saker och ting så att man får väldigt mycket på väldigt kort tid och det tycker jag att de har lyckats få ihop väldigt bra så jag ser mellan fingrarna på det övernaturliga hust hust harkel harkel och kan acceptera det som att det var någonting de behövde för att få den här bollen i rullning. Och eh, jag kan också acceptera hur de har förklarat och så vidare men mm. det, det är ändå lite av det skakiga i den här filmen men så fort vi kommer till NASA så börjar ju saker falla på plats och handlingen börjar utvecklas åt eh, intressantare hållet så eh, jag är beredd att överse den här lilla kreativa tolkningen på de här naturfenomenen. Ja, hur annars skulle man kunna ta sig från punkt A till punkt B? Det, det var nödvändigt med en lösning av det här slaget. Och de har väl ändå behandlat det här så bra som de har kunnat och fått det att kännas acceptabelt, måste jag säga. Kanske inte föredömligt, men det fungerar. Det gör det verkligen. Och det måste jag ju också säga när vi ändå är inne på Murf att de båda eh, inkarnationerna av eh, Murph som vi presenteras för i, i eh, den första halvan av filmen här både unga och eh, uppvuxna Murph, de fungerar så bra, de, de agerar på samma vis här också vilket inte alltid känns så naturligt, men det känns verkligen som det här är samma person i två olika tidsåldrar och Jan McKenzie och Jessica Chastain har ju verkligen tillsammans verkade som skapat en, en karaktär och byggt upp rollfiguren tillsammans och de framför den här rolltolkningen på, på likadant vis här så det, det tycker jag är riktigt riktigt bra genomfört här. Ja, jag måste säga att Mackenzie överraskar som barnskådespelare för även om det i alla fall mot slutet av hennes del av filmen är väldigt mycket skrik och att hon är arg och ledsen och så vidare så visar hon en väldigt bra bredd som skådespelerska. Och detsamma gäller Jessica definitivt även om hon som vuxen ska visa att hon har mer kontroll över sina känslor och sina tankar även om de ibland är så starka och svallande att hon bryter ihop och då är det väldigt svårt att inte känna med henne. Samtidigt är ju vi medvetna om vad som händer med hennes stackars pappa som är långt långt borta och utsätts för en hel del fruktansvärda prövningar och... Um då kan man ju tycka att hon är lite orättvis mot honom men hon måste ju se det från sitt perspektiv. Och ja, som sagt, jag känner väldigt mycket med Murph, både den yngre versionen och den äldre versionen. Det är, det är riktigt bra skådespelat och de här damerna förtjänar definitivt en eloge. Ja, och på ett liknande vis skulle jag vilja påstå att det fungerar även med Toms olika inkarnationer i den här filmen. Både som 15-åring och som uppvuxen kar här. Att det, det, det klickar mellan de båda rolltolkningarna. Att det är i, i, i synkroniserad skådespelarkonst här. Så ja, det, det fungerar riktigt bra. Både Timothy Chalamet och Casey Affleck. De har funnit samma kärna i, i rollfiguren och bygger vidare på den här. Tom är ju. Ja, vad ska man säga inte riktigt eh, lika välutvecklad som rollfiguren gentemot eh, de andra Coopers här. Men eh, man får ju ändå lära känna honom lite grann. Han är ju en lite, ja vad ska man säga, gråare person. Han är, han är nöjd med att vara en, en person som står mer i, i bakgrunden och han eh, trivs faktiskt med, med livet på landet som bonde där och eh, har lärt sig tycka om och odla. Och, och det är där han, han känner sig, sig hemma. Även om eh, resten av familjen i stort sett vill därifrån. Så har han hittat sitt hem här. Och ja, han vill ha det så enkelt och eh, lugnt som möjligt. Där. Och, ja, Sedan så utvecklas ju karaktären lite mer när han växer upp. Och eh, i takt med att kanske... Murph börjar förstå sin fader mer så verkar ju Tom få desto mer distans till pappan och vad han håller på med där ute i rymden. Jag tror att det beror på att Tom inte är vetenskapsman- jag menar inte att han är dum eller något sådant för han visar att han är klippsk och han kan göra en hel del mm. under filmens lopp. Men samtidigt, han har funnit sig i att han är bunde, han lever ett väldigt hårt och kargt liv med allt sämre förutsättningar. Och det har gjort att han har hårdnat på ett sätt som inte mörf har gjort mm. och som inte Cooper har gjort utan han ser en mycket mörkare realism i att eh, världen håller på att gå under och förutsättningarna är sämre och det återspeglas i både hans beteende och också i hans åsikter. Som sagt var det en väldigt intressant utvecklingskurva på Tom men jag måste ju säga att Cooper och Murphs utveckling som rollfigurer är ju betydligt starkare men det är ju av en anledning naturligtvis. Ja ja men visst, allting händer av en anledning i den här filmen verkar det som ju. Och ja Tom har ju fått stå åt sidan i den här utvecklingen. Han är ju, han har nöjt sig med sin lott i livet och eh, han eh, ämnar vara kvar på jorden så att säga. Han ser sin utmaning i det fortsatta livet på planeten och kämpar för överlevnad och det har blivit... Hans signum så att säga. Medan de andra två. Pappa Cooper och eh, Murph. De blickar bortom det här hela. De vill bort. Så vill då Tom. Ja han vill stanna kvar. De polariserar Tom på det här viset. Eh, kanske inte alltid så. Effektivt. I eh, gestaltningen här. Men eh, jag förstår. vad de vill, vill komma med. Just polariseringen här. Och. Det skapar ju en, en viss dynamik mellan eh, bror och syster här som faktiskt kändes ja, obehaglig eh, framåt mm. slutet till här och, och som stegrar hela tiden till det här ja, klimaxet så att säga i, i familjerelationen där och eh, där ställs ju de... Olika eh, mänskliga strävandena eh, mot varandra, vad det är vi vill med, med livet egentligen. Att det, det blir som ett jätteslag i ett, i ett familjeformat så att säga. Ju med deras familjerelation blir ju lite av en symbol för vad som händer runt om i världen. Vi har dem som försöker lösa problemet men som måste se framåt. Och vi har dem som står i problemet där och då och måste göra vad de kan. Och de två världarna krockar väldigt mycket med varandra därför att deras livsfilosofier inte riktigt stämmer överens. Och det tycker jag är väldigt givande för historien, för utan att behöva se alldeles för mycket så får vi alla intryck vi behöver för att förstå vad som händer över hela världen, mer eller mindre. Och jag måste säga att Casey Affleck och Timothy Chalmett gör... Också en strålande prestation här även om den är reducerad i jämförelse med Murphs och Coopers. Han är där för att han fyller en viktig roll men han ska hållas i bakgrunden därför att det är de andras historia som är den drivande faktorn. Ja, det hade ju inte fungerat att ta bort Tom från den här ekvationen för han behövs verkligen. Men ja, hans roll är betydligt mindre jämfört med, med den andra familjen men den är ju O så viktig för att, att förstå vad som händer på jorden egentligen. Så där fyller det verkligen en funktion. Och ja, jag tycker det är, det är riktigt bra porträtterat av Chalamet och Affleck här. En annan prestation som har med familjen Cooper att göra som vi bara ska nämna i förbifarten. Därför att han är bara med under en viss tid men ack vilket intryck han gör under den tiden. Mm. För vi har ju Coopers svärfar som bor med familjen och som hjälper till att driva den här farmen och som är en väldigt jordnära person också. Och jag måste säga att efter alla komedier som man har sett med John Litgo så var det extremt tillfredsställande att se honom i en dramatisk roll och den här karen kan ju verkligen prestera på den fronten. Mm, ja verkligen han är, han är en utomordentlig komiker Men han är mig bättre I de här avskalade eh, Seriösa rollerna det, Där får han verkligen chans att, att visa en helt annan sida Av sig själv Och det är alltid lika underbart Att, att stifta bekantskap Med de rollfigurerna han porträtterar här Han har en sån genuin värme Och utstrålning Han är verkligen Mysfarbron här men eh, inte utan en hel del skinn på näsan så att säga. Och eh, en väldigt vis kar är det här också Donald som eh, förstår om världen på, på sitt sätt. Även om man kanske inte har eh, ja, så att säga, den faktiska eh, kunskapen. Han är inte en person som har suttit i skolbänken i en massa år. Utan han har lärt sig genom erfarenhet och att, att se andra människor. Han, han förstår hur saker och ting fungerar helt enkelt. Jo men han är ju bunden som Cooper har slagit sig ihop med efter att han har gift sig med Donalds dotter och skaffat familj och det märks ju att trots att dottern tyvärr har gått bort så har ju Cooper och Donald en väldigt fin relation och även om Coopers huvud är kanske lite uppe bland molnen ibland så är ju Donald där både som moralisk support men också som den här kedjan som håller honom kvar vid jorden att inte glida alltför för långt iväg, utan han är en ständig påminnelse om vad som måste göras och vad som finns här. För även om Cooper är väldigt närvarande för sina barns skull så behöver han en liten motivator till alla de här tråkiga vardagsjobben som kommer med att vara bunde och där får ju Donald den lite otacksamma rollen att vara påminnelsen men... Trots det så har de en bra relation och det märks att de söker mycket råd hos varandra och de litar väldigt mycket på varandra och Även om inte Donald är kanske jätteförtjust i att Cooper ska ge sig av ut i rymden så märks det också att han, han förstår hur viktigt det här är. Inte bara för Cooper själv utan för deras ja, rena överlevnadsskull. Så mm, jag måste säga en enormt bra prestation av John Lithgow och jag hade gärna sett mer av honom. Ja, det är en fröjd att se här verkligen. Och ja, det är en fin relation som de har här mellan kararna, pappa Cooper och Donald här. Att eh, de har en sån ömsesidig respekt för varandra trots att de, de kommer från ja, nästan två, två helt olika världar. De eh, har lärt sig förstå varandra och stötta varandra. De, eh, de har verkligen ja, blivit stöttepelare till varandra. Utan Donald så hade det nog varit en ganska stor risk för att eh, familjen hade riskerat att falla samman lite grann. Han blir en känslomässig kompass eh, skulle jag nästan vilja säga. En som du sa ständig påminnelse av eh, vad som krävs och eh, var eh, Coopers eh, fokus borde ligga. Så eh, ja det, han behövs verkligen och jag håller med John Lithgow är suverän. Och lika mycket som det är trevligt att se John Lithgow i en film så är det trevligt att se Michael Caine också. Och här gestaltar han en viss Dr. John Brand som är en av stöttepelarna i det här NASA-projektet. Och om jag förstod det rätt så har han och Cooper en relation sedan tidigare om det inte var så att eh, han föreläste för Cooper när han gick på universitet. Och det gör ju att de har en väldigt rekorelation redan när de börjar och pratar väldigt ärligt och öppet med varandra och det leder väl också till att Cooper ta sig an det här projektet för han litar på Dr. Brand och vet att det han håller på med är väldigt seriöst väldigt viktigt och Brand ger honom ju också en hel del intressant information om vad som håller på att hända och inte hända och så vidare och så vidare så han blir ju en enormt viktig pusselbit i att få allt det här att fungera och även om han är en lite mindre roll i filmen efter att själva rymdresan har satt igång så är han ju en enormt viktig kugge för hela historien. Inte bara för sin egen insats utan för sin egen dotters insats också. Ja precis, för det, ja, det här blir ju en annan familjekoppling som görs här att eh, det är ju eh, ett väldigt fokus på familjen Brand här också. Eller de som är kvar i, i familjen mellan far och dotter- och eh, även ja, relationen mellan eh, familjen Brand och Cooper. Det blir eh, här som eh, kärnan ligger. Och eh, det är dynamiken de emellan som ska, som ska driva filmen framåt så att säga. Och ja, professor Brand, det är ju inte en, en stor roll egentligen. Han är inte med i så väldigt många scener. Men det här är ju trots allt fråga om Michael Kane, Och han har en förmåga att göra allting... Ja, så mycket mer än, än vad det är. Så det, det är en fröjd att se naturligtvis. Michael Caine är Michael Caine. Och om det finns någon behållning i Nolan Filmer så brukar det vara Michael Caines insats där. Att här vet man vad man får och det är alltid så mysigt och härligt att få uppleva. Så även i det här fallet med en karaktär som kanske inte är fullt så lätt att tycka om. Som kan vara lite kylig och eh, nästan lite manipulerande i känns det som med eh, den här rollfiguren. och eh, ja Han verkar ju veta vilka knappar han ska trycka på för att få Cooper dit han vill. För han är ju verkligen i behov av en ordentlig pilot. De andra som finns i projektet de har ju aldrig flyget. I verkliga livet utan bara i simulatorer så eh, att ha en mer erfaren människa bakom ratten på det här eh, rymdskeppet det vore ju en klar fördel och det ser ju professor Brand till att utnyttja. Dr. John Brand blir ju också lite av en mentor för Murph efter att Cooper har åkt därifrån därför att hon behöver ju någon slags fadersgestalt att ty sig till och i och med att han är väldigt kunnig och väldigt vetenskaplig och hon har den fallenheten så söker ju de sig lite till varandra och han lär upp henne och hon blir ju också... Väldigt viktig för hela det här NASA-projektet också, även om det tar några år innan hon blir involverad på allvar. Host, host, Harkel, Harkel, spoiler. Men det märks ju att de här två familjerna kommer ju väldigt nära varandra på många olika sätt och... Det är inte utan sin friktion, både när det gäller Dr. John Brand och Murph, men även mellan Dr. Amelia Brand och Cooper, för um, det finns ju en del dispyter ombord på rymdskeppet. Och det är inte så att de går runt och är ovänner hela tiden eller så, men de har lite olika tolkning på hur man ska genomföra vissa delar av projektet och vilka beslut som ska fattas och så vidare. Och jag skulle väl vilja påstå att Dr. Amelia Brand är den lite naivare typen av vetenskapskvinna. Hon är lite för entusiastisk och hon är beredd att kasta sig in i saker lite för lätt utan att faktiskt titta ordentligt på siffrorna för hon styrs väldigt gärna av sina känslor. Men med det sagt så tycker jag att hon är en väldigt intressant rollfigur och har ju ärvt väldigt många karaktärsdrag från sin far. Och jag måste säga att jag tycker att Anne Hathaway som spelar Dr. Amelia Brand gör ett solklart jobb här för hon är en väldigt bra motspelare till Cooper där uppstår väldigt mycket intressant dialog de två emellan och även om de inte alltid är överens och även om de inte alltid drar jämnt så finns det en lojalitet mellan de här två och om någon råkar illa ut så är den andra beredd att kasta sig in för att hjälpa den andra och... Det är också tal om att behöva göra vissa uppoffringar och liknande hust, hos harkel, harkel Spoiler. Och jag måste säga att under den här historiens lopp och under de här rollfigurernas karaktärsutveckling så finns det väldigt mycket gott här. Och en stor del av det beror på Anne Hathaway och eh, Michael Caines insatser. Ja, det är nog fråga om något mer naivare människa i eh, Amelia Brand här. Att, eh, ja, hon låter nog känslorna ta överhanden lite mer och påverka hennes beslut. Och som vetenskapsman eller kvinna så kan ju det medföra vissa komplikationer. Och eh, samtidigt så är det ju också någonting som driver både henne framåt och som... Kan vara till en, en viss hjälp i, i dialogerna med, med Cooper, så att säga. De mm. eh, behöver utmana varandra, och genom den dialogen så ska de då hitta rätt, så att säga. Så att det är ju två personer som verkligen behöver varandra, känns det som. Och här har vi ju verkligen Brands fokus i, i den här filmen. Det är det hon är ute efter, och Anne Hathaway har ju verkligen fångat– rådjuret i den här eh, rollfiguren skulle jag vilja säga att eh, hon känns väldigt eh, naiv i uppsynen men det vilar ju faktiskt väldigt mycket bakom eh, mm. rådjursögonen så att säga att eh, det finns en väldigt komplex individ här bakom och eh, hon har ju verkligen något som driver henne framåt och vi får ju verkligen reda på lite mer om vad det kan vara under den senare halvan av filmen där. Och vi hade ju tänkt att nämna två rollfigurer som hastigast innan vi går in på det visuella och med tanke på vilka rollfigurer det är också så passar de väldigt bra i gränslandet mellan rollfigur och visuell effekt för vi har ju faktiskt två robotar som dyker upp i den här historien. Vad vore science fiction utan en talande dator av något slag? Och jag ska erkänna att jag var lite skeptisk till de här båda när de dök upp första gången för jag tyckte att de såg ganska löjliga och opraktiska ut men ju mer man ser dem ju mer man lär känna dem och desto mer man inser vilken kapacitet de har. Desto intressantare och roligare blir de att se i bild. Även om det finns en sekvens där en av dem kommer springande ut från en explosion. Och ser kanske lite för komisk ut. Men utöver det så är det två väldigt intressanta figurer vi har i Tas och Case. Ja, det här två är ju verkliga karaktärer måste jag säga. Jag, jag blev positivt överraskad av de här två. Jag hade inte förväntat mig... Det här överhuvudtaget. Först och främst designen alltså. Vad härligt. Det är att se en annorlunda robotdesign egentligen. Jag förstår att du, du blev lite tveksam till en början. För det är ju bara en låda i stort sett. Man får se med, med en skärm på. Men allt eftersom så får man ju se vad, vad de här lådorna är, är kapabla till. Och det ska ju bara i sig. Men dessutom har de ju. En personlighet som är riktigt härlig att få uppleva med den här torra robothumorn och ja, bara sättet som de interagerar med människorna omkring dem. Det är, ja, det är riktigt underhållande. Det är verkligen nästan clownerna i den här filmen som bara ska lyfta humöret lite grann. Samtidigt blir det inte den överdrivna humorn heller utan det är ett par torra och satiriska kommentarer här och där och sen fortsätter de att göra de uppgifter som de har framför sig. Mm. Och det är precis så jag vill se i den här typen av film. För om man lägger in för mycket clown i en robot av det här slaget så blir de så svåra att ta på allvar. För trots allt så är ju de här byggda för att de ska vara ja, verktyg mer eller mindre. De ska assistera människorna. Så jag tycker att det är en perfekt balans på satir, humor och faktisk rollprestation här som är väldigt, väldigt tillfredsställande. De dyker upp, de gör sina arbetsuppgifter- och jag ska vara helt ärlig att jag satt en större del av den här filmen och var lite orolig att vi skulle ha en 2001-situation där en av robotarna förvandlas till den här filmens häl och börja ha hjälp människor eller något sådant. Men lyckligtvis så var man inte så förutsägbar utan man, man valde att gå en lite annan väg och det är jag väldigt tacksam för. Ja, nog fanns det lite sådana tendenser i, i robotarna här att man, man befarade lite. Och ja, det, jag är nog glad att det inte blev allt för mycket en, en upphapning på 2001. Det behövdes inte i den här filmen och det förstod folk och det är jag väldigt tacksam för. Och ska man se mer till, till rösterna här så. Är det så förnämliga prestationer av Bill Irwin som TARS och Josh Stewart som Case här. Det är två unika karaktärer som ja, man köper som robotar men man även köper som, som människor på något vis. Ja, för de känns ju väldigt mänskliga och är ju lite oförutsägbara också. För de gör ju en del saker under historiens lopp som du kanske inte hade kunnat gissa på förhand- och det var ju en positiv överraskning. Sen samtidigt hjälpte det ju att spä på den här rädslan för en härl 9000-situation. Men eh, samtidigt, det fanns tillräckligt mycket mänsklig värme i de här plåtbokarna för att man ska tycka om dem. Och eh, trots min tidiga skepsis så var jag väldigt nöjd när eftertexterna gick. Ja, och nöjd det var man väl även med det visuella om vi nu helt och hållet ska gå över och titta lite på hur bilderna fungerar i Interstellar här. Det är ju så eh, välplanerat, så väl designat och så väl genomfört i de här rutorna. Det var inte många scener. Då jag dröggade tillbaka. Det fanns lite små skavanker här och var alltså men som helhet vilken syn det är att bara se Interstellar. Ja det är väl här man får säga att den liknar 2001 som mest för det är väldigt många spektakulära vyer ute i rymden där man ser rymdskeppen glida runt och interagera med varandra och man ser planeter och rymden i bakgrunden och så vidare. Och man har också använt ljud och bild på ett liknande sätt som är väldigt tillfredsställande här. Det är en enormt snygg film. Samtidigt som man har valt att göra den lite äventyrligare och lite mer actionladdad för vi har ju situationer där det inte går... Så det är jättebra för den här stackars besättningen och de tvingas eh, försöka lösa ganska digra situationer som kan innebära ett väldigt, väldigt hårt slut, inte bara för besättningen utan för hela mänskligheten och... Eh, jag måste säga att jag gillar det lilla tillägget till den här formeln. Det, det gör det väldigt tillfredsställande att se på för vi har de lugna sekvenserna, vi har de talande sekvenserna, vi har de estetiskt väldigt, väldigt vackra sekvenserna och så har vi de actionladdade sekvenserna och de fungerar i en så perfekt harmoni med varandra att de små som jag också skulle kunna se och peka ut, de är så obetydliga för helheten. Ja, det kan man ruska av sig med lätthet här faktiskt. För det finns så mycket vackert här, inte minst det fullkomligt briljanta fotot i den här filmen av den... Ja, geniförklarade åtminstone i min värld Hoyte van Hoytema, som är bakom kameran här som cinematograf alltså varenda film som han gör är så tilltalande för mig personligen jag, jag blir förtrollad av de bilder han lyckas få fram med, med en kamera här det är alltid makalöst vackert att se på och ja det nedtonade färgerna ...lite svaga mot ljuset som han älskar. Ja, det, vi verkar ha liknande smak för vad vi gillar att se på för bilder- ...så <laughs> därför reagerar jag extra strädligt på, på just fotot i den här filmen. Jo, men just för att man har valt att ha lite dämpade färger- ...och lite återhållsamma miljöer- ...så står ju de med mer färger ut så mycket mer- Mm. Vi har situationer som verkligen glöder av färg och det blir en sån enorm kontrast till vardagen ombord på rymdskeppet eller hemma på jorden som verkligen skriker att här är någonting annorlunda, här är någonting som ni inte har sett tidigare, hur ska ni ställa er inför det och det ger mig verkligen gåshud att se, det är en så sanslöst vacker film det här. Och en stor del av det kan nog bero på att de har blandat både digitala effekter med praktiska effekter. Mm. Jag är alltid så glad när jag får höra att rymdskepp och liknande, det är modeller som de har filmat. Och det bidrar ju också till den här känslan av realism. Det är någonting som faktiskt finns där. Det är någonting som faktiskt rör sig med tyngd och med volym som existerar. Även om det går att göra väldigt snyggt med dator, så kan man inte riktigt slå fysiken på riktigt ännu. Och när man då dessutom kompenserar de praktiska effekterna med att fylla i glappen och att göra tillägg med de digitala, ja. Vad kan jag säga? Det, det är så väl att det är nästan skrämmande. Ja, det, det finns mycket att. Och... Lovorda både i, i de praktiska och de digitala effekterna. Det är helt felfritt tror jag i, i mina ögon på eh, den praktiska biten där de har verkligen lyckats att ta eh, den tekniken till ja, nästan maxnivån här och få det att se så verkligt ut som det bara går. Och sedan i kombination med, med det digitala, det är, det är fantastiskt. Jag var riktigt trollbunden av eh, hur de hade eh, porträtterat det svarta hålet i, i den här filmen också. Som jag tyckte var riktigt, riktigt snyggt genomfört. Och ja, jag sögs verkligen in i det här tomrummet <laughs> där inne och det ja, det var verkligen lockande för, för min del. Det var också en av, av filmens höjdpunkter för mig att få uppleva. Och om vi ändå pratar om specialeffekter och fotot i den här så måste jag blanda in soundtracket för eh, oj vilken musik det är till den här filmen. Det är inget trallvänligt om vi säger så, det är ingenting som man kanske går runt och lyssnar på när man är ute och promenerar men till de här bilderna under de här situationerna i den här historien så tar musiken verkligen och lyfter allt till nya höjder. Och lika mycket som de använder musik väl i den här filmen så använder de också tystnad väldigt bra. För um, som bekant så finns det inget ljud ute i rymden och när man ser vissa saker hända där helt ljudlöst. Man hade förväntat sig stora explosioner och boom och allt möjligt men det är helt tyst och fridfullt. Och den tystnaden och friden kombinerat med de här väldigt dramatiska bilderna. Det är så enormt kusligt att jag kunde känna hur varenda hårstrå reste sig i nacken. Ja, det är effektfullt. Det är det verkligen arbetet med, med just tystnad. Det är väldigt underskattat i, i filmbranschen. Och ja, jag, jag, jag tycker om just den här typen av... Eh, av ljud tystnad för att uppnå maximal effekt. Och det, det använder de verkligen fullt ut här. Ehm, med visst förbehåll för, för musiken. Visst, den är, den är välskriven. Men de har glömt att kolla på volymkontrollen tror jag. När de har mixat <skratt> samman det hela. För när musiken väl sväller upp. Så är det öronbedövande till slut. Det är verkligen så att de försöker... Liksom in en känsla i, i öronen på mig. Och jag tyckte det blev för mycket. Alltså slingorna och kompositionerna är magnifikt vackra. Men att hålla det på en mer subtil ljudnivå så att säga. Det hade gagnat upplevelsen för mig. För så är ju lite tonen och stilen i filmen som övrigt så där tyckte jag inte riktigt att eh, musiken passade in alla gånger att eh, det blev lite dissonans mellan film och musik medanåt. Jag kan hålla med dig delvis även om jag förstår att den riktigt höga volymen ska representera hur dig situationen är så att jag köpte att musiken helt plötsligt slog emot en och var väldigt dramatisk och överdriven. Men precis som du säger, man hade kunnat sänka volymen lite grann för att inte riskera att spränga högtalarna. Men eh, jag förstår varför de gjorde så. Jag kan tycka att det är effektfullt och det har sin plats i en sån här situation. Men det kan göras med lite mer finess och man behöver inte gå all in på ljudnivån men det funkar åtminstone och är det det enda vi kan klaga på i den här audiovisuella upplevelsen så ja då har vi verkligen varit med om något spektakulärt. Ja och det har vi ju eller hur det, det kändes verkligen som man hade fått se något, något speciellt när man var färdig med den här filmen. Eh, både berättarmässigt eh, men eh, speciellt, alltså det också visuella och eh, ja, kombinationen där som helhet. Det var en speciell, unik upplevelse vi har haft här. Det måste jag ändå säga att det har varit. Ja, men då har vi kanske inte så mycket mer att säga om det visuella. Det är väldigt vackert och det är väldigt välgjort om vi så pratar om rymdskeppens utsida som insida, planeterna vi besöker och jorden vi får se, miljöerna, designen, musiken, fotot, allting. Det är bara så otviktigt otroligt snyggt att jag jag ångrar lite grann att jag inte såg den här på bio faktiskt men eh, även i tv-soffan så var den fantastisk upplevelse och att bara få ta del av den var ju naturligtvis väldigt tillfredsställande. Men med allt det sagt så är det väl hög tid för oss att summera den här filmen. Men det råder kanske inget tvivel åt vilket håll vi lutar. Mm, nej, det gör väl inte det vid det här laget. För, ja vad ska man säga, Interstellar det är en, en mäktig resa. Det här är en film som tar sin tid med att berätta sin historia. Men det är inte en film som känns lång när man upplever den. Man, man målar upp ett framtidsscenario som känns riktigt trovärdigt och på ett skickligt sätt skildrar man mänsklighetens kamp för överlevnad. Det som jag blev mest förtjust i är själva jordsekvenserna i början av filmen som ju, jag blev nästan besviken när man lämnade den dystopiska jorden bakom sig för att ge sig upp till hoppet bland stjärnorna. Man hade ju kunnat bygga en hel film- bara kring jordelivet- i eh, denna fängslande- framtidsvision. Och det hade varit en film- som jag väldigt gärna hade sett. Speciellt- är det så med tanke på att Interstellar- inte riktigt håller- lika väl uppe i rymden. Man har gjort en del- val som jag kan tycka- ibland är helt onödiga- man haltar en del under den andra halvan av filmen, så ja, där uppe är jag inte fullt lika nöjd, men det är ju ändå riktigt välgjort överlag där. Men konstiga val och märkliga berättelsekurvor åt sidan så tar sig Interstellar hela varvet runt till slut. Man, man knyter ihop berättelsen. Och sen kan man ju säga vad man vill om hur det avslutar filmen. Det är ju trots allt en smaksak. Men jag tyckte inte riktigt att man valde rätt väg att gå med historien för min personliga smak. Men jag måste ändå säga att filmen har lyckats få allt att avrundas på ett sätt som ändå känns genomtänkt och någorlunda godtagbart. Det är då karaktärsporträtten som driver den här filmen. För mänsklighetens undergång, rymdresor, maskhål, svarta hål, allt sånt här, det är, det är bara sceneri egentligen. Det här är en berättelse om människor och man har lyckats skapa riktigt intressanta och välutvecklade karaktärer i Interstellar. Här ligger den största styrkan i filmen och bara skådespelarprestationerna gör att jag kan rekommendera Interstellar. Visuellt är det något mer nedtonat än i Ja, de mer specialeffektsorgierna som Nolan har gjort på, på senare år. Men detta vill inte säga att Interstellar inte är en snygg film, tvärtom. För det största genidraget var ju att anställa i mitt tycke den fullständigt briljante Hoyte Van Hojtema som eh, cinematograf. Hans foto slår mig alltid med häpnad och det här är inget undantag. Fotot alena i den här filmen gör också att jag kan rekommendera Interstellar utan tvekan. Så... Ja, man bör se på den här filmen. Det är en vacker och engagerande historia om människor och mänskligheten. Om överlevnad och uppoffring. Det är kanske inget mästerverk men det är en fin film med såväl hjärta som hjärna. Ja, vad ska man säga? Det här är verkligen min typ av rymdfilm. Ja, jag får väl hålla med om att det här är min typ av rymdfilm också och jag gillar egentligen de här väldigt överdrivna science fiction filmerna där det händer helt sanslöst galna saker och man stöter på utomjordingar och har rymdkrig och allt möjligt annat. Men det finns någonting här som känns så enormt mänskligt och så enormt tilltalande att jag kan inte låta bli att älska den här filmen. Den stora tyngden som har lagts på faktisk vetenskap och att försöka etablera en så realistisk värld som möjligt det gagnar den här filmen enormt mycket. För det finns många friheter som man har tagit sig här och en del av dem är kanske inte så vetenskapligt grundade som de vill få det att låta. Men allt annat arbete som de har gjort gör att det, det är lätt att se förbi där det blir lite för överdrivet och bara acceptera det som den väldigt intressanta historia det är. Det finns så mycket mänsklighet här, det finns så mycket värme här och det finns så mycket välskrivet här att jag blir chockerad över att det här är en amerikansk produktion egentligen. För det hade lätt kunnat bli någonting överdrivet, översvällt, effektsunanerande spektakel som man inte hade kunnat ta på allvar. Istället är den väldigt tankeväckande film med många intressanta idéer. Är den i samma klass som klassiker som 2001? Nja, inte direkt. Men samtidigt skulle jag ändå vilja påstå att det här kommer att bli en modern klassiker. Det finns så mycket här som är välgjort och det finns så mycket här som många nya filmskapare borde ta till sig och tänka över för sina egna produktioner. Här är så mycket som bara är så rätt– men här finns fortfarande plats för utveckling och förbättring och det föredrar jag nästan därför att så länge det finns någonting vi kan förbättra så finns det utveckling och utveckling gör att vi kan få ännu mer spännande och intressanta historier i framtiden om det så är skrivna eller på film. Jag rekommenderar varmt att se Interstellar och jag kan säga helt ärligt att den här kommer att bli en av mina favoritfilmer framöver. Det finns så mycket bra här, både manusmässigt, både rollfigursmässigt och visuellt. att Det, det är en upplevelse att ta del av och har man inte redan fått den upplevelsen då är det definitivt dags. Ja det är det ju verkligen för annars kommer man ju verkligen miste om. Någonting speciellt och ja det är väl dags för oss att vi tar och sätter fötterna ner på jorden igen till nästa vecka tycker jag för nu har vi väl ändå varit ute och farit runt i rymden både länge och väl. Ja vi får väl lämna omloppsbanan och återvända in i stratosfären igen. Men eh, resan blev kanske inte fullt så lång som vi hade väntat oss för eh, vi går ju från ett drama och landar i ett annat som inte är fullt lika stort och kanske lite mer personligt men det gör å andra sidan inte att intrycken ifrån det blir desto mindre. Ja det blir ju verkligen känslosamt även nästa vecka och dramatiskt och det förslår men även hjärtevärmande och gulligt och underbart och allt möjligt och ja som du säger alltid är förlagt i ett lite mindre format vi är mer inne i skolmiljön där så det är inte riktigt eh, mänskligheten som står på spel här men det är ju också viktiga känslor och drömmar som vi får ta del av i, i nästa vecka och eh, det ser jag oerhört mycket fram emot Samtidigt är det ju en rollfigur som gärna också har huvudet uppe bland molnen och har väldigt djupa och intressanta tankar som... Kanske inte om världen alltid ser lika sympatiskt på utan det finns ju en vardag som man måste leva i också. Man kan inte bara drömma sig bort men man måste ju hitta tiden för att både leva och för att drömma. Och jag måste säga att stilen som nästa historia kommer att återberättas i är ju en som är... Också väldigt vacker och kommer från någon som eh, vi är väldigt förtjusta i, bägge två. Ja, här är det ju verkligen en fråga om en visuell fest och en produktion som, ja, vad ska man säga, som alltid är synonym för kvalitet och livsglädje. så... Eh, Ja, ja, jag är verkligen redo på att få mitt hjärta att sjunga som en liten fågel inför nästa vecka när vi ska prata om det här. För det kan väl passa bra så här i höstrusket. Ja, den kommer ju verkligen att sätta lite färg på tillvaron åt oss. Den saken är ju säker. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss. Och vi hörs. Snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag heter Pawe Hemmingsson. Och du har lyssnat på Radio Escape.